Közéleti háttérmagazin. Hűszerkesztő Fiala János. Milyen csodálkozó a hangod, mintha nem ebben maradtunk volna? Háló? Mondom, csodálkozó a hangod, mintha nem ebben maradtunk volna. De, de, de, de, de, van öt perc késésed, és ez tőled nem szokott. Hármegyet, kilencben maradtunk. Mondtál, nem nem, meg kell álljak, mert nem jól kiangosítom, egy másodperc türelmet valahol le kell tegyem a kocsit addig, amíg beszélünk. Egy perc. Tulajdonképpen itt valahol. Igen. Azt mondja, hogy. Pillanat, meg is van. Ide tesszük a kocsit, így Pillanat, mégis is vagyok. Itt vagyok. Te mondtál 349-et? Tessék. Te mondtál 349-et? Igen, és az képes mondom, hogy már elmúlt 349 és. Nem, én, nem én pontosan, pontosan 349-kor hívtalak téged. Most a 8.46.30 másodperc. Én rosszul jár az órán. Akkor bizony rosszul. Már csak azért is, mert amikor ugye én felhívtalak téged, akkor te engem a pokolba kívántál, mert ugye én annyira agresszív voltam. Még mondtad is, hogy Jánoskám, sose szoktam neked mond, nemet mondani, én pedig hát ugye mászom rá mindenkire, mert ugye mindenről azt gondolom, hogy azonnal. Messziről fogok nekifutni, de mire 9 óra lesz, meg fogod érteni, vagy meg kell, hogy értsed. Te hogyan lettél politikus? Van -e egy fél órád a beszéljen. Megmondom neked, hogy ezt egyebek között miért kérdezem. A tegnapi Cserpakovics András által kiadott közlemény, ami egyébként az MSP média politikájára vonatkozik, belekavar egy olyan történetbe, ami az én történetem. És ennek kapcsán uh, az ember ugye elkezd mesélni egy történetet saját magáról, és aztán visszajut a gyerekkorába. Maga a mondat így szól az MSPben most is a régi reflexek működnek, a szocialista egyik első gondolata, hogyan alakítsák át a média saját szájuk ízére, hogy visszahozzák azokat az időket, amikor a napkeltében a műsorvezetők nyíltan úgy köszöntek a nézőknek, Hajrá Msp írja a keddi közleményében Cserpaks András, az Országgyűlés kulturális és sajtóbizottságának elnöke, aki állítólag már nem is az elnök, de nem ez a lényeg számomra, hanem hogy a hajrá az én fűződik, és ez úgy nem igaz, ahogy van, és az ember próbálja feltárni, hogy ezek a hazugságok hogyan jönnek létre, keresi a helyét a médiában, és nem találja, különös tekintettel arra, hogy az ember azt gondolja, hogy én azt mondom a Tóbiási Józsefre, hogy az egy nő, akkor az emberek azt mondják, hogy én utálom az MSP, de a Tóbiási Gózsef fialaura az egy férfi, tehát hogy az evidenciák hogyan szűnhetnek meg, és hogy az evidenciákért való harcomban hogyan maradok magamra, mert teljesen puszta, vakhit érzelmek vannak jelen, amelyekkel nem tudok 56 évesen mit kezdeni, és kétségbeesetten látom azt, hogy az emberek ezzel foglalkoznak, és ennek örvén látod, erre is képes vagyok, azt kérdezem, hogy te, hogy a lettél politikus? Hát emlőtt az ifjúsági mozgalomban dolgoztam 91-től, a baloldali ifjúsági társulásban, ott nőttem föl, ott töltöttem be a különböző ranglétrán mindenféle tisztségeket. Neked a másik oldalon sose lehetett volna a helyed? Hát az, az igazság soha nem jutott eszembe, hogy a másik oldalon is lenne helyem. A te értékrendszered az ideköt. Igen. És a te értékrendszered Igen. akkor is ideköt, ha egyébként a te pártod nem mindig pontosan azokat az értékrendszereket követi, amelyek egyébként benne élnek? Hát az értékrendszerem az, az nem attól függ, hogy melyik párt az, amelyik képes azt fölmutatni, hanem az az enyém. Én ezt értem, de ha a pártod nem pontosan azt mutatja, akkor konfliktusba kerülsz vele. Kerültél-e ezzel te... Hát, de... Vagy önmagammal kerülök konfliktusba, vagy a pártommal. Volt már úgy, hogy a pártommal is kerültem konfliktus, meg önmagamban is voltak vívódásaim. Te hányiben vagy politikus? 1998. Uh, Van-e neked reményed arra, ha egyszer megcsömör lesz, és én ezt nem tartom negatívumnak, akkor legyél bármi más, ami nem politikus, vagy ez most már a te gúnyád is így marad? Az az igazság, hogy mindegy, hogy mit fogok tenni az életemben még nem tudom. Nem tudom, hogy meddig leszek politikus. Azt sem, hogy, hogy mindig ezt fogom csinálni, de hogy mindig ezen az érték alakon fogok gondolkodni, és mindig viszonyom lesz a politikához, az szinte bizonyos. Amit te csinálsz... Ez olyan, hát, mint a dohányzás, hogy leszoknél lehet róla, de mindig is dohányos maradsz. Csak nem dohányzol. Amikor te politikus vagy, és mint politikus tényket mennyire szeretnéd látni azonnal fél év múlva, egy év múlva annak, a, tehát a kezed nyomát látni abban, ami az országban van, annak kapcsán, hogy te ezért tettél, vagy az ellenkezőjét? Hát, nagyon szeretném. Az ember énekben türelmetlen, de de mennyire ez hajt téged? Mi a. Én meg tudom neked mondani, hogy én miért csinálom azt, amit én csinálok, de ma kivételesen egész önkorlátozó vagyok. Én azt kérdezem, hogy te miért csinálod azt, amit csinálsz? Mert hogy van egy értékrendszer, az kifejezetten, az még akár passzívan is benne lehet. Benned lehet. Miért vagy te politikus? Mert nem akarom elfogadni, hogy a világ csak ilyen lehet, ami ennek De ez mindig így van, attól független, hogy éppen hanyat írunk, 91-et, 98-at, 2006-ot, 2013 at Nem volt, csak nem tudtam mindig megfogalmazni, de mindig ez hajtott. És egyre jobban mindig meg tudod ez... fogalmazni? Hát, ahogy az ember halad előre, egyre több minden ismerettel felérteződik, egyre több... De önmagában tudod <gül> megfogalmazni, vagy mindig valamivel szemben? Tessék, még arra... Ugye... Önmagában tudod megfogalmazni, vagy mindig valamivel szemben? Hát az értékeimből adódom mindig önmagában, hogy milyen, milyen országban gondolkodom, és hát vannak konkrétumok, vannak helyzetek, amikor meg értelemszerűen a jelenlegi állapotokkal szemben fogalmazom meg. De a kettő az együtt van, tehát nem, nem a tagadásra épül, hanem van egy ideája az embernek, amiért képes küzdeni, és közben ezt úgy tudja a választók számára egyértelmű tenni, hogy a jelenlegi helyzethez képest van változás. kell hogy változás Ez egy fontos képest. dolog. Mennyire látod te a választót akkor, amikor eljársz, miközben a választó nem csak földrajzilag van távol tőled? Hát az a legszebb a dolog dologban, hogy az, a, az MSZP, és azt mondhatom, hogy ma szervezetileg ő van legközelebb a választóhoz. Tehát nekem is rengeteg fórum van, rengeteg találkozó van, és az ember rájön arra, hogy hogy úristen, hogy milyen, milyen más szinten van a világ a, a, a hétköznapok tükrében, mint mi, amikor nyilatkozgatunk, sajtótájékoztatót tartunk, parlamentbe felszólunk, és akkor ehhez képest egy, egy kisvárosi vagy egy falusi rendezvényen, hogy milyen egyszerű dolgok foglalkoztatják a, az emberek hétköznapjait a politikával a kapcsolatban. Maradjunk itt Naiman Gábornak, akinek gyógyulást kívánok, mert valami nem stimmel a gyomrával, mi jobban vagyunk. Az volt a kérdése a klubrádióban, hogy az embereket mi foglalkoztatja jobban, elnézés, ha nem pontosan fogalmazok, és haladunk szépen öles léptekkel a témánk felé. Én ézlegleg nagyon fel vagyok zaklatva, emiatt a is történet miatt, én nagyon rosszul tűröm a hazugságot. Vannak így ebben az országban még sokan. Igen, csak én most éppen azon vagyok, hogy vajon 2003 vagy 2004 után, amikor ezt egyszer már megtettem, ne mondja e azt, mint a Secretment történet idején, hogy mindent elkövetek annak érdekében, hogy az a párt, amelyik velem kapcsolatban hazudik, ne lehessen hatalman. Tök mindegy, hogy melyik az a párt. Tehát, mint a, mint a legkisebb királyfi, aki az igazáért kiáll, aminek nincs politikai tartalma. Fontosan. Hát szóval a leghezebb. Igen, igen, csak közben el is, igen. azt kérdezte tehát a Naiman, hogy vajon az embereket mi foglalkoztatja jobban, a rezsicsökkentés vagy a, a négyes számú alkotmánymódosítás, és én a saját közönségem ellenérve, akik egyébként viszonylag magasan iskolázott értelmiségiek, azt tapasztalom, hogy a rezsicsökkentés akkor is jobban áll náluk, ha egyébként nekik erre a rezsicsökkentésre nincs szükségük. És én ilyenkor mindig azt kérdezem tőlük, minden esetben, hogy emlékeznek-e arra, hogy a Bábszínházban is így viselkedtek-e, amikor jött a gonosz boszorka, és a jót meg akarta büntetni, amire általában az szokott lenni a válasz, hogy maga hülye, fialaúr. Ami persze annak is a jele, hogy nem hajlandók szembenézni azzal, hogy én mit kérdezek tőlük, eltávolítják maguktól a kérdést. Te, ha a Najmannak szavaznod kéne MLD-as telefonnal a Krubrádióban, amivel egyébként támogatod is. És nem azt fogalmaznád meg, amit szeretnél, hanem amit szerinted van Magyarországon. Melyikre szavaznál? A négyes számú alkotmány módosításra, vagy a rezsiköltségre? Én személyesen a négyes számú módosításra. És a tapasztalatod alapján? A tapasztalatom alapján mindaddig, míg az emberekkel nem beszélgetünk, addig fennáll az, hogy a rezsicsökkentésre kellene szavazni. Aztán, amikor az ember elmondja, hogy 10% vagy 12 pont, 10 százalék, vagy 89 értelme, 10 százalék, vagy egyeduralkodás, megvásárolható-e a szavazat a 10 százalékért, igazságos-e ez a 10 százalék drága Tóbiás Józsi, ezek Csík? ebben a formában, én tökéletesen értem, amit mondasz, de ezek a, mi a beszélgetünk értem, de szerinted, amikor te ebből kell egymás ezek egymással szembeállíthatóak? Mert ezek jelképesen... Szembeállíthatóak. Igen, mert ugyanis az emberek, az alkotmány, az előtte, az, vagy az alkotmány, most már ugye alaptörvény, azt nem olvasták, nem olvasták. Igen, de nem. ha visszább megyünk, akkor... én alapvetően azért ülök ebben a kibabrált stúdióban, mert volt egy gyerekkori élménye az amerikai filmek alapján, hogy milyen rádióriporternek lenni, és én itt akkor is röpülök, ha nem szívok LSD-t. Ritkán sziktam LSD-t szívni, utoljára talán 30 éve fordult elő velem. Akkor se sikerült és akkor is azt hiszem, inkább has volt. De a szabadságot élem meg. Egyebek között azt mondják politikai elemzők, hogy Orbán Viktor sikerének az a titka, hogy az elmúlt 22 év demokrácia élménye nem akkora, amiért az emberek lelkesednének a demokráciáért, akkor tehát a négyes számú alkotmány módosítás a szemétbe, rezsiköltség pedig előre. Hát ez előre a győztes módba. Tehát minden Én ezt minden értem, minden de mi csinálsz azokkal? Hogyan lehet Tóbiás Józsi megfogni egyenként az embereket, és azt mondani nekik az utcán, hogy rossz irányba mentek, miközben azt mondják neked, hagy minket békén ba meg? Ez lehet, és ezzel együtt itt van az a dilemma, hogy az ember mivé váljon. Váljon olyanná, mint a jelenlegi kormánypárt, hogy a sem minden, minden mindegy, a semmi sem drága elve, hogy csak azért, hogy szavazatot szerezzünk, vagy maradj meg az értékeidnél. De te annak a, annak a logikájába bele tudsz gondolni, hogy ez elég lehet. Tehát mondjuk Orbán Viktornak igen, de mindazok a képviselők, akik ott ülnek, azok kollektíven barmok vagy juhok, akik követik a pásztort? Hát azt, hogy itt, azt én nem akarom minősíteni. A De miért követik a pásztort? Mit látnak a pásztorban? Csak azt látják, hogy neki valamiféle igazsága van egyébként. Mi lenne az, amiért az ember menne a niagarába, ha nem tud úszni? Hát az az értelme, hogy azt gondolják, hogy a, a sokkal jobban... Ért, hogy mondjam? Hogy könnyebb, könnyebb azt a dolgot a, a megélni, amit nem neked kell cipelni. Tehát visszahit a pásztor a terhet, eldönti, hogy milyen legyen a világ, szépen be is rendezi, nekünk egyenceknek ad benne mozgásteret, teljesen jól vagyunk, hát miért probléma ez? Nem nagyon kell találkozni a valósággal. Ha találkozunk, akkor belehazudunk még 20%-ot, hogy majd még csözzünk. de ők ugyanúgy járják a saját körzeteiket, mint te e tekintetben, nincs közöttük közöttetek. Hát azért, azért, azért ezt vitatnám. Tehát azért megkérdezném ma, hogy ma Magyarországon kitalálkozott már választókerületében hivatalos rendezvényen, tehát megközelíthetetlen módon túl közvetlen módon, fórumon, ö, zárt körön kívül, tehát nyílt fórumon mondjuk ö, Fideszes képviselővel. Tehát ez egy, önmagában egy kérdés lenne, de nem is ez a lényeg. Ha az a lényeg, hogy... Itt, itt álljunk, meg egy, itt álljunk meg egy pillanatra, az idő rövidségre volt tekintettel. Tekerjük vissza a videót, jó? Tekerjük. Hétfőn felszólal a miniszterelnök. Te mit tudsz erről előtte? Azt tudom, hogy a... a van neki egy címe? Van neki egy címe, ami alapján te sejtheted, hogy mi lesz a tartalma? Igen, Magyarország megvédi magát, ez volt a címe, ebből lehetett sejteni, hogy miről fog beszélni. Milyen döntés született, milyen körülmények között, amikor te a Szocialista Pártot egyedüliként reprezentáltad, mert egyébként a szocialista párt nem volt bent a frakció a parlamentben. Vasárnap. Született meg a, a döntés, aztán ö, elkezdődött ennek a végrehajtással, beszéltünk a kabinetvezetőkkel, leültünk a vezetésbe, összeraktuk, hogy mi az, amit, amit ö, el kellene mondani, hogyan legyen ez a hétfői nap, megtervezve is, hétfőn pedig megtörtént. Meglepetésként a értéged, jelentős. én néztem a televíziót, fontos dolog az, hogy az embernek legyen tapasztalata, tehát ne elmondásból és ne papírból lássa az igazságot, meglepetésként értéged az én benyomásom szerint az a beszéd, amit Orbán Viktor mondott, aki hihetetlen politikai orral rendelkezve egy árva büdös kukkot nem mondott az alkotmánymódosításról, viszont kirohant a fővárosi törvényszék elsőfokú nem jogerős ítélete ellen, és amikor te figyelmébe ajánlottad azt, amiről te azt gondoltad, hogy arról fog szólni a történet, akkor a magyar rögvalóságba verve az orrodat, arra akarta a népet emlékeztetni, hogy ő képviseli sokkal jobban a népet, mint te. Hát a, a meglepetés az egyik oldalról igaz, abban volt, hogy, hogy nem azt hozt elő, ami amúgy, amúgy a valóság. Tehát, hogy az elmúlt a hetek napok eset... De nem arról van, hogy a azt érzékelt, hogy az embereket ez nem érdekli szemben a rezsiköltségcsökkentéssel, amiről holnap egy egész nap lesz? Az semmi közel, amit a, a miniszterelnök elmondott. Ő azt igazolta vissza, amiről a négyes alaptörvény a negyedik módosítás történik. Folyamatban lévő ügyben a király úgy dönt, hogy a bíróság helytelen döntést hozott, ezért új törvényt alkotunk. Azt mondom mindenkinek, senki ne fogadja el ezek után azt, Hogyha egy bíróság őt vesztesnek, ítéli meg egy ügyben, mert követelje, hogy törvényt akar alkotni. Mert ez ezt jelenti innentől. Tudod, hogy én mit mondtam te? jelent. Tudod, hogy én mit mondtam 10 tek? ide vagy oda, ez erről fog szólni. Ma még csak a 10%-ról beszélünk. És hogyha a miniszterelnök úr majd beavatkozik egy polgári ügyben, egy szerződésükben, mint ami most van, és azt mondja, hogy hát sajnos ezt nem fogadhatjuk el, új törvény van, akkor kíváncsi leszek, hogy mi lesz fontosabb. Az ingatlan, a tulajdon, vagy a tíz százalék? Tudod, én mit mondtam tegnap? Nem. Ugyanezt. Hát Ugyanezt. Akkor? Ugyanezt. Tegnap este megnéztem ok. Kálmán Olga vendégeként Kúrsa Lajost, és ha bár én biztos másféleképpen kérdeztem volna, én ma levetíteném ezt a beszélgetést, és azt kérdezném az emberektől beleértve, akár a szöveget, akár a hangot le lehetne venni a képernyőről, hogy kinek van igaza, és én a magam részéről Finkenstein, vagy Orbán Viktor, vagy Habony Árpád letiltanám a nyilatkozásról Kúsa Lajost, akivel neked ugye nem is, olyan régen volt egy egészen hihetetlen purpárléd, ugye akkor beszéltünk legutoljára, aki olyan módon feszenget Kálmán Olga előtt, ahogy ebben a témában egyébként csak feszengeni lehet, és Kálmán Olga úgy tudott kiütéses győzelmet aratni, ahogy én sohasem fogok tudni, mert az a féle lazaság és könnyedség bennem nincs meg én valószínűleg ott a kiütésig mentem volna, és könnyen lehetséges, hogy Vitrai Tamásnak lett volna igaza hogy aki felülkedekedik, alul marad de ez csak egy külső hatás, mert amiért tegnap oda elment Kósa Lajos azt egy tízeskálán egyesre se tudta megvédeni, most már csak az a kérdés hogy szintén Vitrai Tamás után szabadon, vajon ennek dacára nem a rezsiköltségre iszik-e a nép, miközben mi ketten egyetértünk, de annak semmekkora jelentősége nincs, illetve van neki jelentősége. De nem ezt fogják visszaigazolni a népek a hétköznapi döntéseikben, és most nem csak a 2014-es választásról beszélek. Mit igazol vissza Drága Tóbiás a holnapi Vitanap? hogy azt érzékeli a Fidesz, hogy szüksé, hogy, hogy tetszik valami a népnek a rezsiköltségben, tetszik neki valami, amikor botrányosnak nevezi a bíróság döntését, és szaharik arra a nép, hogy közben avval a bírósággal kapcsolatban nyilatkozik így az a miniszterelnök, amivel kapcsolatban a te mondatai teljesen helytállóak voltak, nem ugyanezekkel a szavakkal, de nagyjából ugyanezt mondtam el én tegnap. Mit csinálsz te akkor a néppel? Biztos vagy te abban, hogy a nép a te oldaladon áll? Vagy biztos vagy abban, hogy a nép meg fogja érteni a te igazadat még a te életeden belül? Ha nem hinném, akkor nem csinálnám. Tehát én hiszem, hogy meg fogja érteni. Ez azért van, mert a leggyengébb ellenben támad a, a kormány. Minden terhet rárakott az emberekre, a 27%-os áfától a különadók terhéig, és most pedig kegyet gyakorolva, leveszi róluk egy részét. És nem félsz attól, hogy az emberek ennek a, de nem félsz attól, hogy ennek az örvén az emberek a többit elfelejtik? Hát azt most nem mondom, hogy nincs bennem ebben az ügyben félelem. Mert hogy, mert hogy a dolog az, az egy ponton túl visszafordíthatatlan. Tehát ez nem arról szól, hogy 10%. Hát azt kell érteni, hogy ez a 10%, ez valójában annak a berendezkedésnek az első lépése, amikor valahogy kiiktatjuk a világot magunk körül, és megámotta a miniszterelnök ezt a úgymond zárványos Magyarországot, és ebbe igyekszik a lehető legtöbb populista lépésort megtennem, azt gondolja, hogy ideig, óráig, de elhitetem, hogy ezt így lehet csinálni. Van nekem egy tévévésorom, korábban rádióműsor volt, ami avval kísérletezett, hogy hogyan lehet régi történeteket felidézni, és ez felbontja az evidenciákat is. Én látom a miniszterelnök úr azon kísérletét, és minden elismerésem érte, amennyiben ő új evidenciákat akar létrehozni, miközben szerintem új evidenciák nincsenek. A kísérlete a kötsei beszéddel együtt erről szól, maga a kötsei beszéd az új evidencia, az az új új szövetség és az új ószövetség, amelyet ő megír és megpróbálja a népét kivezetni Egyiptomból. A kérdés az, hogy miközben én egy olyan világban nevelkedtem, ahol voltak elvek, függetlenül attól, hogy a szocialista rendszer ezt mennyire tette lehetővé, mennyire nem, annak a rendszernek az utálata és az elmúlt 22 év bírálata elérheti az embereknél azt, hogy új elveket tudjon lefektetni, mint sineket a miniszterelnök, úgy, hogy közben van egy átmeneti állapot, és ez a legfontosabb, és ez van most, amikor nincsenek elvek. Amikor a régi elvek már nem működnek, és az új elvek még nincsenek lefektetve, és én ordítok, hogy emberek elvek nélkül nem lehet élni, Orbán Viktor pedig azt mondja, hogy siessünk, gyerekek, mert a fialak hiabál, igaza van, le kell fektetni az új elveket. Most erre azt mondom, hogy ez igaz, teljesen egyetértek azzal, hogy az átmenet korszakát éljük az elvek tekintetében, de egy dolgot nem lehet, nem tényként kezelni. A tény az, hogy a XXI. században vagyunk, és tény az, hogy európaiak vagyunk. Akár akarja, akár nem. A Ez tényleg. Igen, de ezt az egész igen. Európát el lehetne felejteni, ha az emberben nem. élne egy híd a tekintetben, hogy az emberek az elveikhez ragaszkodnak. Márpedig azt látjuk, hogy az emberek a sérelmeik okán semmihez nem ragaszkodnak. Ahhoz ragaszkodnak. Nem. Az életükhöz ragaszkodnak, de az életüket nem az élet. Tehát ők nem azok az ördösszeúszók, akik az életüket árbócként az elveikhez kötnék. De szerintem vannak elvek. Vannak elvek, csak van egy probléma. Ha a hazugság, az, a, a, az igazmondás hiánya által uralkodik egy világ, hogy az a, az a trend, az, a, az az érték, akkor onnantól kezdve mindannyian, mindannyian becsapva vagyunk. De Azok igen, is... ugyanarról beszélünk, ezért beszélek a bábszínházról. Amikor azt kérem Cserpalkovics Andrástól, hogy kérjen tőlem bocsánatot, akkor én vagyok a Révés Sándor és a piramis, és azt mondom, hogy a becsület ennél többet ér. A hallgatói mégis annak mentén ítélik meg az én cselekedetemet, hogy politikai ágensként hova sorolnak, és miután képesek besorolni valahova, azt mondják, lehet, hogy téved a Cserpalkovics, de ennek semmi jelentősége nincs. Ahhoz képest egyébként, hogy a fialak kinek az uszájában van, és én arról ordítok az embereknek, hogy tételezik fel, hogy igazuk van. Attól még a kettő meg kettő nem lehet öt. Ők mégis azt mondják, hogy de igen. Hát, mert a legerősebb a, a társadalomban az a remény, hogy ennek egyszer véget ér. Tehát, hogy ez, a, ez az átmeneti kor véget ér, ez a remény. Ezért, ezért próbálnak hinni bármiben, ami, ami azt mondja, hogy megoldás. Csak rá kell döbbenni, hogy a remény az rendben van, az az, az, az, az állandó, az mindig kell. Az a, az a nemzetnek a, a, a jövője, hogyha van reménye, van az benne élő embereknek. Hite abban, hogy a holnap az jobb lesz, a holnap után meg még jobb lesz. De ehhez képest ezek talmi ö, eszközök csak, tehát ezek tartósan nem teremthetik meg a boldogulást egy, egy adott országban, egy adott ember életében. Ezek csak pillanatnyi, átmeneti helyzetek, ez egy, nem marad így. Én is így ebben remélkedem, de egy utolsó személyes kérdés te könnyen félre tudod-e tenni ezeket az indulataidat, érzelmeidet, gondolataidat, amikor hazamérsz a feleségedhez, a gyerekeidhez, hány gyereked van? Vagy viszed ezeket magaddal, mert én egyebek között azért érzek lelkismeret a ma 15 éves lányommal szemben, akivel egyébként nem élek együtt, mert elváltam, hogy képtelen voltam ezeket a dolgokat egyre jobban nem vittem haza, de mindig vittem magammal haza annyit, hogy ezek jobban foglalkoztattak, mint ő, vagy az anyám, vagy a barátnő, miközben nem vagyok Jézus, és nem fogom kivezetni a népemet, a nem tudom honnan, és nincs küldetéstudatom, és most fáradtal azt látom, hogy még az se biztos, hogy az, amit csináltam, az nem olyan, mint kolocsán a forradalmi ezredben a homoksöprés. Azt tudom mondani, hogy a, a nem viszem haza, tehát otthon az, az, a gyerek szeme az érdekes nekem, mi történt vele az iskolában, milyen jegyet szerzett, hogy sikerült az énekkórája, hogy úszott, mit játszott az óviba, ezek, ezek kötnek le, de a nagyfiammal már, már tudok arról beszélgetni, amikor lemegyünk az udvarra, hogy körülbelül hogyan is néz ki az ő jövője. És hogy mit, mi, mi múlik az ő jövőjén, hol dől el az ő jövője. Mert ő már, ő már nem, így, nem így akar élni. Tehát ő nyitott a világra, ő már másképp ő, látja ezt az egész nemzetet, másképp látja Európát és ő csak azt látja, hogy beszűkül bezár ez a történet, és ők, ők lázadni akarnak de ők nem, ellen akar, ő nem a kormány ellen akar lázadni ő a helyzet ellen akar lázadni ő többre akar jutni ő ki akar menni, meg akarja ismerni a világot vele már lehet ezekről beszélgetni. Sajnálnád, ha elmenne. Nagyon Köszönöm nagyon. szépen Szia. Én is nagyon szépen köszönöm, szervusz most. háttér magazin. Főszerkesztő Fiala János. De alapvetően, ezt mindig megkérdezem, de mindig elfelejtem, vagy mindig akarom hallani. Téged a munkád során mi az, ami ideköt, és mi az, ami a világhoz? Most a, ez azt jelenti, hogy most Tehát a tevékenységedben. Hát ha hogy honnan közülítem meg mindazt, ami a munkámhoz kell, az uh, azt is kérdezhetném, az... hogy miközben az ügyfeleid nagy valószínűséggel magyarok magyarok az ügyfeleid zömében? Igen, igen, igen, igen. Zöm... Addig az ő ügyeik alapvetően Magyarországon vagy a határokon kívül dőlnek el? Végül is Magyarországon dőlnek el hosszú távon, de ezek a rövid távú hatások, amelyek érik a Azokat a dolgokat, amikhez kell kapcsolni, foglalkozom, tehát kamatszint, devizuál részvények kevésbé, de már az is, az, annak nagyon erős a külső, tehát a, a, a nemzetközi hatásoknak a eredő hatása a magyar. Miközben uh, vannak váratlan történések, mennyire vannak evidenciák a te területeden, amelyek, ha felbomlan is látszanak, utólag kiderül, hogy új tartalommal töltődnek meg, de alapvetően nem válnak nem evidenciákkel. Hát igen, azt mondanám, hogy, hogy, a, hogy a tőkepiacnak a, a jelleme, jellem rajza az tök ugyanolyan képfezódok. Az tehát fix? Az egy, az egy típusú viselkedés, egy típusú szabályok. Egy típusú... Akkor azt kérdezem tőled, Péter, hogy Ugye mindenkinek más a testhőmérséklettel, mégis van egy konszenzus a tekintetben, hogy 37 fok fölött hőemelkedés, 38 fok fölött láz. Ugye ezt többé kevésbé egyetértünk ebben, annélk, hogy orvosok Igen. lennénk. Igen. A kérdésem az, hogy adott esetben a 306-307 forintos eurót a nemrég még 292 forintos euróhoz képest mi választja el, hogy hőmérsékletnek láznak, vagy egy kiterjesztett tartományú egészségállapotnak fogja föl az ember, mert ezt nem értem. Mert az, hogy az orvos egyébként hazudni akar a hozzátartozónak, és szebbet akar mondani a valóságról, azt értem. De én most egy konziliumban vagyok, itt nem kell hazudni. Felfoghatjuk ezt egy... Ugye nem tudjuk, hogy mi történik, tehát, hogy pontosan mi miért, mi, miért történik, milyen mi várható, hogy mit akarok ezzel mondani? Kérdés az, hogy az gyenge árfolyam, amit most látunk, az valóban gyenge árfolyam-e? Tehát, hogy valahol ennek kétszállt, nem tudom, hol kéne lennie, és akkor ahhoz képest most nem ott van, és akkor ez valamilyen kivételes eset. De az is lehet, hogy valamilyen ö, más állapotban, más egyensúlyi szintbe igyekszik az árfolyam, és lehet, hogy ez csak az oda vezető út. És amikor azt mondja a főorvos, hogy 285-ben, jól emlékszem, van megállapítva a költségvetésben ez az összeg, akkor ehhez képest e, majd változtatni fogják a költségvetésben szereplő összeget? Nem tudom, mert ugye a költségvetésben csó minden ellentétes hatások érvényesülnek a, az árfolyamot, illetve a költségvetéssel. Most mondok egy példát, hogyha gyenge forint miatt drányább lesz az import, akkor ugye annak az áfa bevételi hatása is nagyobb. Most csak ez ilyen egyszerű levezetés, de mondhatom azt is, hogy ha te most elmész az orvoshoz, és azt mondod, hogy hát most már nem tudsz felmenni a hatodikra gyalog, anélkül, hogy szuszognál, akkor azt mondja, hát fiala úr, öregszik. Na most lehet, hogy a forint is ezt lehet mondani, hogy hát... Jó, de amikor nemrég azt mondta a főorvos, hogy nincs ok aggódni, amiatt, hogy eltérnénk a 285-ös átlagtól, vagy a 285-ben rögzített összegtől, ami most van ez egy momentum az életünkben, de nincs jelentősége, akkor ezt nekem kell -e értenem, el kell -e higgyem, viszonyulnom kell -e hozzá, és ha nem tudok hozzá viszonyulni, és nem tudom nem észrevenni, velem van-e a baj, mert holnapra már 285-ön lesz, és csak azt fogom látni, hogy ez egy véletlen kiugrás. Uh, azt, hogy mi történik most, azt uh piacon sokszor későbben, későbbiekben tudjuk csak. És ebből a érteni, szempontból, hogy ki mit mondanak, nincs nagy jelentősége, mindig annak van jelentősége, hogy mi történik, mi a cselekedet és mi a tény? Ugye, az biztos, hogy mindig azt kell nézni, hogy mi csinál a piac. Tehát, hogy mi történik, mi az árakció. Tehát, hogy mi az, amit csinál, effektívan az, az eszköz, amit nézünk. És akkor meg kell hallani mindenkit, mert mindenkinek vannak erről véleménye. Nyilvánvalóan a véleményeknek a háromnegyede a teljesen, vagy semmit mondó, vagy értelmetlen. Csak nem tudjuk, hogy melyik három-negyed. Ezért mindenkit meghallgatunk, én ezen minden elgondolkozom, magam is, is van el, erről elméleteim, és akkor esetleg erről ö, ezt megfelelő. Jó, de olyan van-e, hogy ideális állapot, vagy mindig más az ideális állapot? Hát persze. És ezt egyébként a lakosságnak meg kell értenie, hogy az egyébként ideális állapot az létezik, hogy számára egyébként nem azonos az ő ideális állapotával? Hát ugye egyrészt az uh, mindenkinek más az ideális állapot, másrészt ugye ez, az, ez uh, a közgódosságtamba megjelent, és aztán ez, szerintem ez a, a, a, a tudatban is uh, van egy ilyen fals, fals fogalom, hogy egyensúlyi árfolyam, egyensúlyi állapot, egyensúlyi ez, súly az, és erről még azt gondoljuk, hogy ez az egyen a fix, tehát hogy ennek, Egyszer kimondtuk, hogy az, és mondjuk tételezzük, hogy tudjuk, hogy mi az, az adott pillanatban a fogva, az marad. De hogy lehet, hogy ez az egyensúly, ez változik, és hogyha változik az ország, most majd az átfolyamnál, változik az ország, változik annak a jellege, változik annak a helye a világban, változik, változnak az ország fundamentumai, akkor ez az árfolyam egyensúlyászorjam is elcsúszhat. Ugye, amikor az ország fundamentumairól beszélünk, akkor olyan dolgokról beszélünk, amelyeknek a változása azért nem lárifári. Magyarul, amikor tegnap, ugye, én most beszélek egy nyelvet, amit többé-kevésbé beszélek, de azért nem értem vagy nem értem minden egyes szavát, mert nem vagyok közgazdász. Tehát amikor azt olvasom, hogy a közgazdászok váltak egyfajta megnyugtatás Varga Mihálytól, amit megkaptak. Majd tegnap a Magyar Ipar és Kereskedelmi Kamara eh, konferenciáján felszólaló Orbán Viktor tovább korbácsolta egyébként azokat a hullámokat, amelyek korábban voltak részint a cégek adósság, a megszüntetésével kapcsolatban. Ott egy július 1-i dátum hangzott el. Eh, egy ...nek, e, forintosítás, tehát egy újabb kör, amit fogalmuk sincs, az ember, tehát, hogy a bankokat hogyan érinti belért azokat a bankokat, amelyekkel kapcsolatban ismét elhangzott az, hogy mennyire szerencsés lenne, hogyha egyébként a Magyarországon lévő bankok aránya e, 50%-ban magyar lenne, és valószínűs, nem, valószínűs, nem egy ezzel kapcsolatban, de a CIP bank, e, tehát az anyacip a vezérigazgatója, akinek nem tudom a nevét, mert nem vagyok közgazdász, és nem vagyok Olaszországban, élesen kirohant az állapotok ellen, és kilátásba helyezte a fiók hálózat csökkentését, amire az elmúlt időben azért nem nagyon volt példa. Tekinthetem én ezt a kurucos szabadságforradalom, vagy szabadságharc olyan részének, amire a nyugat rosszul reagál, de mi jobban állunk. Hogyan tekintsek én erre az egészre, aki közben európai állampolgár, de Magyarországon él? Hát azt tudomásuk kell venni a magyar valóságot, hogy teljesen mindegy, hogy ki mond a kormányban, vagy az államigazgatásban. Ugye végül is a miniszterelnök szava dönt. Tehát azért a, a létező legfontosabb ebben az országban, a legfontosabb ember ebben az országban Orbán Viktor. Ö, ő alakította ezt úgy, hogy ő legyen. Tehát, hogy ezt rá kell figyelnünk. Tényleg, hogy mit mond a ilyen miniszter, olyan államtitkár, amolyan ásztelnök, MNB elnök, akárki. Ö, ezért szerintem nem fontos azt figyelni, hogy mit mond a gazdasági miniszter. Engem nem érdekel, hogy mit mond, mert úgysem. Tehát annak a, a, a, az vagy úgy lesz, vagy nem. Tehát, hogy ezt felülírja a miniszterelnök. És hogy a biztonság... hogy potens a miniszterelnök, tehát, hogy ő, ő eddig, amit ő, elhatározott, azt ő, elhatározott, hogy, hogy megcsinálja, és itt most operatív akciókról beszélek, és nem célokról, amik az operatív akciók eredményeként jönnek ki, mert az nem biztos, hogy működni fog, de amit operativel, eldöntöt, hogy akkor ő ezt is ide ide is oda megy, és, odameg, és azt átpakolja A-helyről, B helyre, azt oda ment és átpakolta. És ennek a jelentősége mekkora? Mondjuk a te napi tevékenységedet, illetően? Nagy, nagy, nagy, nagy. Hát ezt tudomásul kell hogy ezek a. Ö, kommunikáltat, amikor a miniszterelnök beszél, azok nem pusztálok kiált szavak. Hol van a forint, euró új nyugalmi állapota, és mi lehet annak az oka? Nem tudom, mert ez egy hosszú folyamat. Ugye a válság előtti időszakban volt 250 ilyen-olyan környezete, hol a hol fölötte, és azóta azt látjuk, hogy a az árfolyam az ugye begyengül, visszaerősödik, begyengül, visszaerősödik. Az biztos, hogy ez a visszaerősödés egy-egy engébb szintekre megeznek, meg 260-ra, aztán ment 2,80, 2,90, tehát mindig magasabb euróforint árfolyamról indul meg a gyengülés. Ez gyengülése effektíve, vagy egy olyan politika, amelyben ez egy eszköz? Tehát kinizsipál most más eszközt válasz, vagy kinizsipál gyengül? Én azt gondolom, hogy, hogy ennek a lehetőségével, hogy a forint gyengébb lesz, ezzel Ettől nem fél, a, most a gazdaságpolitika sőt... De nem a gazdaságpolitikáról beszélek, a teszemedben szemedben ma kinizsipál egy újabb eszközt használ a törökök megverésére, vagy valamit próbál, miközben szerint egy gyengül. Gyengébb, mint tegnap volt, és ezt átszálsz. Hát a gyengébb, a gyenge az a az, az, az, az tény, tehát ezt nem lehet máshogy mondani, mint hogy gyengébb. De a gyengeségben lehet elnézést, aki a, a, a farkába faló ö, harapó kígyóért a gyengeségben lehet erő? Azt akartam mondani, hogy lehetséges, hogy ő úgy gondolja, hogy ebből ő egyébként előny tud kovácsolni. De ami engem igazán érdekel az egész mögött, és amit a Duran t kérdezem, aki ott áll a temploton ajtajában, mikor kell attól férni, hogy kinyitja a Templeton az ajtaját és zúdul ki rajta az a pénz? amitől mi nem gazdagabbak leszünk, hanem ami bennünket a válságba, a mi egyéni válságunkba sodor. Hol van az összefüggés a kettő között, ha van egyáltalán? Ha Kínában az emberek sorban állnak a pénzükért a bankoknál. Tehát ez, ami most van, ez egyáltalán nem veszélyezteti azt, hogy Magyarország finanszírozása a korábbi módon folytatódjék. Fogoszani más árszinten, lehetséges, hogy visszervejkedő kamatok mellett, de valószínű megoldható. És e tekintetben mennyire zavar bennünket a saját eladósodottságunk? Hát az kell, hogy zavarjon, az mindig kell, hogy zavarjon. De az a Templeton de. nem érdekli? Az csak Kína érdekli? nem a Templeton mi érdekli, engem érdekel Kína. Mert a Templetonnak is vannak ügyfelei, és én el tudom képzelni, hogy az ügyfelei milyen, ö, ö, milyen információs halmaz alapján hoznak meg döntést. És hogy a Templeton nem a saját pénzét kezeli, Igen. és az ügyfeleinek a pénzei. Tehát a Templeton ebből a szempontból egy, egy, egy, egy szolgáltatást nyújt. Annyi van, hogy az ő értékesítési kollégái tudják megjelzni az ügyfeleit arról legjobban, de. hogy... Jó, de hogyha negyen növekszik Magyarország csődkockázata, ez egyébként a Templetonnak a befektetőit nem érdekli. Érdekli, de teljesen más keretben. Kérnek szolgáltatást a Tehát nem arra kéne szolgáltatást, hogy Magyarországon fektessék be a pénzüket, hanem arra kények szolgáltatást, hogy a fejlődő országokban, most maradjunk követnél a távoli termínusoknál, a fejlődő országoknak a kökling piacaira fektessen be pénzt, a legjobb tudása és véleménye szerint. Köszönöm szépen a rendelkezésre állás és elnézés a csúszásért Jövő héten kedden. Jó, Röntgi. Köszönöm. Haló. a tisztítólag beszélek, ugye? Tisztítóval? Hát bizonyos szempontból igen. Elméket tisztítok. Jaj, bocsánat, elnézést kell, korszámot tisztom, bocsánatot kérdezni. Hogy épp ellenkeszülek. Edős uh, Attila írt nekem egy e-mailt. Edős Attilával sosem múló lelkismenet fordalásban vagyok, mert ő adott nekem egy hosszabb dolgozatot, amit hetekkel ezelőtt. De lehet, hogy hónapokkal ezelőtt, sőt. És én mindig nem olvastam el, és ahányszer Erdős Attila nevét meglátom, mindig ez jut az eszembe, hogyha Erdős Attila engem hallgat, ne nyugtasson meg. De legyen a fejében, hogy... Szóval, hogy meg fogom tenni, elnézést kérek. A következő e-mailt írtam. Szia! A mai adáshoz kapcsolódóan. Az igazságosság keresése nagy valószínűséggel, de a fair viselkedés... Elvárása mindenképpen olyan tulajdonság, amely ha nem is genetikailag kódolt, az emberekre nagyon jellemző tulajdonság nemre, rasszra, vallásra és szociális környezetre tekintet nélkül. Erre a magatartást kutatók jöttek rá a következő kísérlettel. A kísérletben ketten vesznek részt. A résztvevők egyikek kap valamennyi pénzt, egy-két dollárt vagy ennek megfelelő összeget helyi pénznemben, amelyet el kell osztaniuk. Ezt a pénzt meg is tarthatják, amennyiben meg tudnak egyezni az arányokban. Elméletek akármilyen arányban is osztják el a pénzt, 50-50 cent vagy 99-1 cent. Mindkét fél jobban jár, ha megegyeznek, mert a kísérlet elején nem volt semmiük, utána pedig lesz valamiük. Ennek ellenére a kísérletben résztvevők mindegyike csak abban az esetben volt hajlandó megállapodni, ha pontosan vagy nagyjából 50-50, vagy 48-52 arányban osztott el a pénzt az a személy, aki eredetileg kapta. A kísérletet elvégezték az egész világon, és nagyobb összeggel is, de ugyanazt az eredményt kapták mindenhol. 50-50, vagy nincs megállapodás. Kivétel mindössze egy, ha jól emlékszem, a perui fensíkon, izoláltal és nagyon primitív körülmények között gyűjtögetésből érő törzsi közösség tagjai voltak, akik gondolkodás nélkül eltették a legkisebb összeget is, független attól, mi a másiknak. Mindenütt máshol a világon a ferség érzése volt a döntő. Üdv, Atilla. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden eladó. Vagy nem? Döröpont, Fialaj Kukat, gmail.com. Ha nem találkoznánk többet Istent, isten Én mindent elkövettem ennek érdekében. Viszont halásom. És most, Közéleti Háttér Magazin. Hűszerkesztő, Fialajános. János.